här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson och vi ska fortsätta samtalen som vi hade i Folkminnen. Folkminnen det var ett radioprogram som sändes i Sveriges Radio varje vecka under väldigt många år vi gjorde faktiskt 750 program så på sätt och vis kan vi säga att det här är vårt 751 program fast nu är vi poddradio. Folkminnen det är ju ett annat ord för folklor eller muntliga traditioner och till folkminnen hör ju allt möjligt både gammalt och nytt. Just det. Eh, en del människor har ofta för sig att traditioner som pågår nu att de skulle vara urgamla så är det ju faktiskt inte utan eh, traditionerna de förnyas hela tiden. Och, eh, man kan säga att vi har uppfunnit traditioner under 1800-talet så var det väldigt eh, många av våra seder till vid jul och påsk och så vidare som, som utformades. Men eh, om vi tar några exempel, när barn berättar Bellman-historier till exempel, då kan man lätt föreställa sig att det här är något ganska nytt. Men faktum är alltså att det har berättats historier om Karl Michael Bellman från hans egen livstid och framåt. Det är bara det att de här historierna har förändrat innehåll och förändrat karaktär. Och det är först i vår tid som de har blivit barnhistorier för våra vuxna som berättade. Ett annat exempel det är en visa som jag tror många känner igen ut i vår hage. Där räknas det upp en mängd olika blommor, och en del människor de har hört då att. De där växterna, det var egentligen en slags hemligt recept på hur man skulle begå eh, abort, att man, kvinnor kände till det här. Det är en modern skröna. Den eh, dök upp första gången på 1970-talet. var helt okänd tidigare. Mm. Och det är sånt där som man kan tro faktiskt är riktigt, riktigt gammalt. Ja, så att eh, folkminnen, det är alltså en mix av gamla traditioner men sen väldigt mycket också som förändras och förnyas och omtolkas. Det är ett väldigt levande material. Och till folkminna kan man ju också räkna ordspråken sägnerna visor, ja. visor, skrock, sedvänjor mm. det är väldigt väldigt mycket egentligen. Ja. Men nu är det så här att vi tänker ju inte sitta här och hitta på ämnen i vår folkminnespodd utan vi vill ju ha frågor och uppslag från er som vi hoppas lyssnar på oss. Och vi har en e-postadress som är lyssna.snabela.folkminnespodden.se I det gamla radioprogrammet där tog vi upp både gamla och nya traditioner och i början av 2000-talet då pratade vi om någonting som hette lysnatta. Då var det en tradition som inte vi visste särskilt mycket om, men lyssnarna hjälpte oss väldigt bra på traven och vi fick veta till en början att det handlade om en norrländsk kusttradition. Det var det första vi lärde oss. Och då fick vi lära oss att lysnatta, Det innebar att man tände marschaller och eldar ute på sommarstället sista lördagen i augusti. Liksom för att markera att sommar var slut. så att säga. Och vi förstod att den här seden inte var så särskilt gammal i Sverige men den var på väg att få fäste. Men den har egentligen en väldigt spännande bakgrund. Ja, det har den. Det var väl i Söderhamn i Hälsingland som det hela började. Söderhamn har en vännort i Österbotten i Finland, Jakobstad, Och där förekom den här seden. De här eldarna de ska ju gärna finnas nära vattnet så att det speglar sig i vattnet. Finns det några stenar som sticker upp ur vattnet nära stranden så ställer man marshalerna där och då blir det liksom som pärlband av ljus och det blir den här magiska stämningen med, med vattenreflexerna och eldarna. Och är det då också en ljum och skön augustikväll, för det här skulle vara den sista lördagen i augusti ja, då kan det här bli en väldigt fin upplevelse. Men eh, i eh, i Finland i Österbotten där kallade man inte det här för lysnatta utan där talade man om avslutning. Och eh, villa där det var ju sommarstugan som man då stängde för att åka tillbaka till stan. Och eh, det fanns också en, en benämning som vi tyckte var väldigt spännande. Och det var veneziansk afton. Det sa man på några ställen i Jakobstad norr om Vasa och det var väl det som gjorde att vi blev ännu mer nyfikna. Mm. Och vi fick också lära oss det här när vi pratar om namn, att om man tittar högre upp i Norrland då pratar man där om stugsista och det namnet har också en alldeles speciell historia för att för drygt Ja, inte riktigt, men nästan 50 år sedan, 1967. Då var det en journalist på Västerbottenskuriren som tog initiativet att man skulle försöka hitta på ett namn till det här fenomenet. Det vill säga man försökte också få över det från Finland. Mm. Och man ordnade då helt enkelt en tävling för att försöka få fram ett bra namn på den här kvällen. Med eldarna innan man bommade igen sommarstugan för hösten. Och då blev det segrande förslaget stug Sista Så längs eh, Övre delen av Norrlandskusten Då talar man om stugsista Istället för lysnatt Eller lyskväll Men man firar på precis samma sätt Och eh, man kan väl säga så här Att utbredningsområdet för Stugsista och lysnatta eh, Det är någonting Som vi har en slags Vag föreställning om men skulle vilja veta Mer om det är ingen tvekan om alltså att Umeå var ett slags centrum för stugsista på 60-talet och sen spredde sig i båda riktningarna ner till Ångermanlandskust eh, men sen då några årtionden senare så var det lysnatta och då var det Hälsingekusten men också där en spridning söderut ända ner till jävletrakten. I eh, Finland så var det i norra Österbotten som man kallade det här för Venetiaden eller Venetiansk afton. och eh, det, Uppgifter finns alltså att de här de var kända redan eh, under mellankrigstiden i gamla Kaleby och Man eldade stora brasor alldeles vid vattnet och man hade fyrverkerier och sen spred sig tydligen de här avslutningarna ner till Vasa-trakten. Och då samlades man vid villan och kokade korv och åt utomhus och barna sprang omkring med ficklampor i mörkret. och Så var det naturligtvis marschaller. Och marschallerna den gången, det kunde vara en kärburk med trassel i. Så att det här sedan var väl etablerad i Finland när den tog språnget. Över till Sverige Men sen har vi också allt som hände i Helsingfors innan dess Ja då är vi riktigt långt tillbaka i tiden Ja då är, rör vi oss i 1800-talsmiljö mm. Och eh, vi har hittat ett reportage i Huvudstadsbladet Eller egentligen är det faktiskt inte vi Det är ju inte riktigt sant Det är egentligen en museichef på Jakobstadsmuseum Som först tog fram det här reportaget Guj Björklund hette han och han skrev just om de här venezianska aftnarna i Österbotten. Men det här reportaget i Huvudstadsbladet från 1889, det berättar om hur den här ljusfesten kunde gå till. Och där heter det, och då är vi alltså i Helsingfors, och där står det i det här klippet om jag kortar ner det lite grann att stränderna, bryggorna och de vid de liggande villorna vore och grant illuminerade med flammande marschaller och en massa kulörta papperslyktor som gjorde en briljant effekt mellan de gröna träden vilkas konturer jämnt och nätt kunde urskiljas. På vattnet rörde sig illuminerade ång- och rodbåtar och här och där drev en blodröt lysande kärrtunna allt emellan avtecknade sig en raket eller ett guldregn mot himlen eller flammade en bengalisk eld till på stranden medan då och då ett fästskott smällde. Det hela bildade i månens bleka sken, en tavla av ferieartad sydländsk natur. Ja. Det här är också faktiskt ett exempel på hur man i pressen skrev väldigt målande på den ja. här tiden. Och de äldsta finska beläggen de går så långt tillbaka som till 1830-talet. Och det är bara att konstatera att det här är en sed som nådde Finland men inte Sverige på 1800-talet. Och ursprunget, det är som namnet anger, någonting som hände i Venedig sommaren 1575. Då drabbades staden av en förödande pestepidemi som under två år eh, tog livet av en tredjedel av stadens invånare. Det var alltså... Om över 50 000 personer. Och eh, det där var ju naturligtvis en katastrof. Och de styrande i staden de var ju naturligtvis eh, övertygade om att eh, det här var någonting som man kanske hade fått för sina synder. eller så. Så att man lovade att uppföra en kyrka till kristna ära om man slapp ifrån pestens härningar. Och den här kyrkan den uppfördes på ön. Guedecca tror jag det uttalas och fick namnet Il Redentore för lösaren och eh, man eh, gjorde också en fest i eh, senare delen av sommaren och den här festen den blev mycket populär och samlade mängder av människor och det gör den ju fortfarande och när man idag kommer till Venedig den här sista söndagen i juli Ja, då är det smockfullt med människor som väntar på att det ska bli midnatt för att då sätter det hela igång. och det är Hundratals båtar ute på kanalerna och de är dekorerade med lyktor. Och vid midnatt så är det ett enormt stiligt fyrverkeri som bränns av och sen fortsätter den här festen ända till morgonen. Det är den festen som har gett upphov till Venetianska aftnar i Finland, men också i andra delar av världen. Mm. Jo, för det finns ju på olika håll, det är, och det är inte så konstigt tycker jag, när man hör beskrivningar att det är en sån här idé man skulle gärna mm. vilja ta över det. Ja, alltså eldar och vatten tillsammans det är något speciellt ja. med det. Och tittar vi på andra håll i Europa då vet vi att man firar Venetianska Aft vid de stora sjöarna i Schweiz och Sydtyskland men också i Tjeckien till exempel och det är möjligt att det finns på fler ställen också. I USA vet vi att båtklubbarna ordnar Venetian Nights utefter Stilla havskusten och framförallt ut med de stora sjöarna som vi då hittar i norra USA mm. Och den venezianska afton som går av stapeln i Chicago, det lär nog vara en av de mest storslagna skulle jag tro med en paradabåtar som är upplysta på ett fantastiskt sätt. Och där har varje båt ett tema som gestaltas i dekorationer, i kostymer och musik och så avslutar man med ett storslaget fyrverkeri. Men tidpunkten för den här aftonen, den kan skifta lite över olika delar av världen. Men det brukar ofta vara en lördag i alla fall någon gång under sommaren. Mm. Och i Sverige och Finland så har det blivit sista lördagen i augusti. Ja, vi vill alltså gärna veta mer om Lysnatta. Den, den verkar vara på, på väg att sprida sig, men det kan ju också vara så att den har avmattats sedan starten att eh, folk kanske har tappat intresset så att eh, vi vill hemskt gärna få uppgifter från olika delar av landet om lyssnatta fortfarande finns och i så fall om hur gammal den är, hur, hur länge har, har det funnits och hur går det till jag hörde att vi har ju förelärt oss att det är sista helgen i augusti men om jag har förstått det rätt så kommer man i jävla att ta det nu första helgen i september istället. Och det skulle ju vara roligt att veta vad det innebär och vilken mm. förändring det var Och jag hörde också att man var på väg att försöka etablera det i Västerås Och jag vet inte riktigt vad det är för vattendrag i Västerås Jo då, det finns ju vatten där Ja, för det måste ju vara vatten ändå Ja, då, För det visst. är ju liksom förutsättning Men hur som helst, allt det här vill vi veta väldigt mycket mer om och, Ska vi sätta in det här lysnatta i ett större sammanhang mm så har ju en rad svenska traditioner kalenderbundna traditioner där eldar ingår och eh, vi behöver bara påminna om eh, valborgseldarna och påskäldarna eh, Olavs Magnus eh, han skriver i sin nordiska historia om midsommareldarna det fanns alltså midsommareldar i Sverige på den tiden och det lever ju kvar i både Norge, Finland och Danmark men i Sverige så är de förbjudna för brandrisken Och det är valborgsäldrarna som under hela 1900-talet har varit på frammarsch Och de västsvenska påskäldrarna har varit på tillbakagång Men det finns fortfarande på en hel del platser Vi har ju en detalj till också i det här med lysnatt Och det är ju nämligen det att vi förutsätter vatten men även mörker Ja, och det är ju viktigt för det var ju därför också med midsommareldarna de fungerade ju inte så där jättebra i norra Sverige för där var det ju ljusa nätter vid midsommar. Just det, men i slutet på augusti då har vi ju augusti mörker. Då börjar det bli mörkt även längre ja. norrut även om det inte är så svart som det är längre ner i landet. Mm. Hur som helst så vill vi ju veta mer om det här och på vår hemsida som heter Folkminnespodden där kan man hitta adressen som då är lyssna at folkminnespodden.se eller om man säger det med svenska ord lyssna på folkmindespodden.se Vi tar inte emot några vanliga brev eftersom vi inte håller oss med någon brevlåda. Vi får se hur det blir med det. Men vi tänkte fortsätta med vår folkmindespodd nästa vecka också. Då tänkte vi prata om Klintbergare eftersom jag är en äkta sån vid min sida. <hållanden> Och eh, avslutningsvis så måste vi också förstås tacka Gustav Ados Akademin i Uppsala som har gett oss ett ekonomiskt bidrag så att vi kan göra vår folkmindespodd. Tack för oss!